Та неупинно дістанеться мети скоріше за зайця. Що робить шалені стрибки, великі, високі та в різних напрямках, якимось внутрішнім чуттям. Він вираховував, з ким можна мати справу, а кому краще не вірити, хоч би обіцяв і Золоті Гори. І це чуття не раз допомагало йому не втрапити в халепу. Отак і жили. Отак і розпочинали. Надія тоді в часи їхнього першого знайомства вступила таки до технікуму, вчилася, Потім працювала товарознавцем на базі. Це було дуже серйозно і поважно у часи всезагального дефіциту. Надя вміла усе дістати з-під землі, тому мала чимало подруг і знайомих, не просто знайомих, потрібних людей у різних сферах, від каси на вокзалі до перукарні і стомат поліклініки. Куди б не прийшла, усюди її зустрічали раду, і раді були прислужитися. І їй, і її чоловікові, а згодом і дітям. Ще пак мені, я тобі. Цей принцип працював чітко. Теща Людмила Васильівна теж була людиною потрібною. Завідувала відділом м'ясо, ковбаси в одному з астрономів у центрі міста. На кіноактриса, звичайно, та не менш важлива персона у масштабах міста. Тесь улаштував Маркіяна, молодого, невченого, без освіти диплома з першу підсобником, автомайстерню. Згодом, коли Марек став непогано розумітися автомобілях, прилаштував використавши зв'язки дружини в магазин автозапчастини. У сільського хлопця завелася така-сяка копійчина. Та вона не закрутила йому голову, як багатьом з тих, хто працював поруч. Марк'ян не спився, не розгулявся, як і раніше помічав тільки одну Надійку серед усіх дівчат. Чи не щовечора бував у них. Це й схилило батьків до незрозумілого для сусідів і знайомих вчинку – благословити молоду пару. Вчора траплялося Людмилі Василівні чути. «Що ж ви робите, Людмилочко? Хіба не знайдеться для вашої надійки хтось із вищою освітою, з дипломом, з посадою? Он погляньте! Хоч би син Марії Богданівни, закінчує політехнічний, майбутній інженер, чим Надюші не пара?» Людмила Василівна вагалася. Хотілося для Надюші вченого. І з посадою, і з дипломом. Та материнське серце радило інше. Жити ж не з дипломом, а з людиною. Минув рік другий. Коли Маркіяна забрали в армію, зітхнула з полегкістю мене час. Надійка забуде. Діло ж молоде. Або й сам Марк побачить світу і знайде собі когось». Минуло три роки. Щотижня Надійка отримувала листи, написані з помилками, кустурбатим почерком та щирі й добрі. За той час, бо три роки – такий термін, покрутилося довкола донечки кілька молодих перспективних з дипломами, а один навіть при посаді. Мала Людмила Васильєвна з ким порівняти. Той, що з дипломом, почав закидати, що Надійка йому не рівня. Варто б їй до інституту вступити. Технікум нині не модно. А той, що при посаді, закрутив поперевав голову дівчині, а потім виявилося, що не розлучений, а тільки збирається розлучитися. Тут і дружина з дитям у пелюшках нагодилася зі скандалом, тут і прокльони, тут і листи парт Наплакалася Надійка. Та й вирішила уважніше читати «Костурбатий почерк» і не помічати помилок. Так надійніше. Ці історії з дипломами і посадами Маченки вирішили тримати у таємниці. Бо хто їх знає тих хлопців? Ходить, пише, любить, а раптом дізнається про зайве та й покине. А дівчину вже пора й заміж видавати. Досить пригод. Отак і вирішилося. Після повернення з війська Маркіян знову став до роботи в магазині автозапчастини. І у майбутніх тестя і тещі з'явився привід для хвилювання. Вродливий хлопчик за роки служби перетворився на вродливого молодого чоловіка, широкого в плечах, міцного станом, кучерявого чубом. Поки чоловіки вибирали у магазині товар і домовлялися з потрібними людьми про потрібні деталі і про те, як її дістати, Дружини очей не зводили – Соньокова Молодика. На щастя, він поки що не розумів, що зовсім не для того, щоб передати дефіцитний карбюратор. Йому залишають номер телефону і загадково посміхаються при тому. Загальний дефіцит на усе в тому числі і на запасні частини до примхливих москвичів, волг, побєд, запорожців, а потім і жигулів, які щойно почали з'являтися і виглядали – Поруч із горбатими побідами із запорами, кроком у майбутнє. Підносив кожного, хто мав стосунок до цього дорогоцінного дефіциту на рівень академіка. Знайомство з ним вважалося за честь, дружба за щастя, а родичання за небесну благодать.